guerdion bai Bernadet eta guerdion entzuleak. Natalisa Zergio da atxilotua den emaztea, goizuntatik aipatzen zena, izenik ezkinuena Natalisa Zergio biarritztarra beraz, eta honen bikotea, mutikolaguna ere atxilotua dela jakindugu goizean zehar. Miakete haitzina segitzen dute, postakarrika hontan untan, gambar etxean, eta egiaerran biziki etxe handia da, baratzea handi batekin eta gu beraz bide bazterrean gira baratzeak beresten gaituelarik etxearen gandik, beraz ikusten dugu polizia andana bat, batzuk zibilez besteak uniformean, batzuk burua estalirik eta besteak ez, auto andana bat eta ez dugu sobera ikusten alemendik zer pasatzen den barnean joan jinak egiten dituzte, aski giro lasaian ez da mugimendu omdirik ikusten, etxeak baditu sartze desberdinak eta denak blokatuak dituzte, eta kazetari andana bat bilduak dira hemen, bai hemengo kazetariak baita ere Eko Euskal Herrikoak eta espainol prentza ere onera eta da goizuntan hainbat eta bidek aipatzen dute arma batzua semanak izan izkeela, eta erhargailuak egiteko hainbat konposante ere baina guk ez dugu horren konfirmaziorik eta beraz zerraititen alduguna da miakete aintzinas egitzen dutela, ituri luke beraz Natalis asziozio hemen berean dutela momentu momentuuntan eta arab beraz zer erraiten aldugun biarritzetik miakete aintzina egitzen dutela. Eta intza azken galde bat beraz aipatzen beita big egianpresuna bat ere baitaiki galditua. Baduzur segurta menik? Aski segurra aipatzen dute hemen uh, bi direla, Natali Sazegioren mutil lagun alitaikela uh, atxilotua, baina nunen izenik ez agertzen eta iduridu bai ala ere uh, gerotak konfirmatuak goala, biak atxilotuak liratekela, baina ez dakigu uh, gizona ea hemen berean duten edo goizean ere mana izan den. Mil esker bai uh, intzahieta beraz uh, behi horiek eman uh,